Bun, um, hai să mai facem o foarte scurtă pauză, să mergem puțin până în Olanda. Uite, suntem acum în legătură telefonică directă, puneți-vă și voi căștire, cu domnul Cristian Presor, care este doctor în fizică la Philips și Serge Eindhoven. Bună ziua, Cristi! Bună ziua și WOW! Bună ziua, Bună ziua și WOW! Da. ce cu WOW-ul ăsta? Înțeleg că ne dezamăgește astăzi. Uh, dezamăgesc pe cei care aveau așteptările că acest WOW reprezintă un mesaj de la extraterestri. Dar de ce să fie ales ext extractorii, tocmai această, acest wow care a devenit un fel de. cum să ne-a intrat în limbaj astăzi? Da, de fapt, wow nu este mesajul propriu Mesajul propriu este un semnal radio de o anumită frecvență, a cărui intensitate crește și apoi scade. Numai că pe foaia de hârtie unde acest mesaj a fost înregistrat, primul care a citit mesajul a scris wow. Și de atunci a rămas numele de wow. Am crezut că extraterestri deja știau Eu. cam cum ne pot surprinde până la urmă să a dovedit că era o banală cometă Dar poate că era un extraterestru pe acolo, prin coadă Am fi făcut și dorit noi să, să fie așa Sau poate unii împreunerii am fi dorit să fie așa Ce s-a întâmplat la prima respectivă? Semnalul a fost foată Și a venit dintr-o bază radio care este asociată a familiei de hidrogen Cristi, te rog să stai de lângă așa... telefon că nu te auzim Acum, am auz, Acum te aud mult mai bine, te auzim mult mai bine, da. Da, deci spuneam că atunci când a fost înregistrat semnalul, era fost într-o bandă radio de 1.400 de MHz care este asociată moleculelor de hidrogen. Cu alte cuvinte, de la început s-a pus problema dacă acesta este un semnal natural sau artificial, pentru că putea să fie și un semnal artificial. Nu a fost un, un mesaj În sensul că a existat Ca un fel de semnal morse bi, bi, bi, bi. A fost mai degrabă un semnal simplu Ceva la genul Nu Aoleu, Sună destul de înfioră, a... înfricoșător Așa cam ca o stafie <gânt> Un semnal care crește În timp și după aceea scade uh -huh. având o anumită frecvență Deci în esență nu este un mesaj Este doar un semnal uh, Și putea să provină și de la niște surse naturale Și timp de 20 și ceva de ani sau mai mult decât a trecut de atunci, astronomii tot au încercat să se uite în locația respectivă, pentru că, apropo, semnalul a provenit din constelația Fedegătorul, exact în locația respectivă, și au căutat și au căutat, au folosit cele mai bune telescoape și nu au reușit să reproducă semnalul. Da, totuși trebuie să spunem, asta s-a întâmplat în 1977, da? dacă nu greșesc. Da, exact. Acum însă câțiva ani un profesor din Florida, profesorul Peris, îl cheamă Antonio Peris, a venit cu o nouă ipoteză. Ce se întâmplă? El a studiat hărțile cerești și a remarcat că la vremea respectivă, adică în 1970 și ceva, în zona în care, din care a provenit semnalul, adică în constelația Săgetătorului, au existat două comete care nu erau cunoscute la vremea respectivă. Deci la vremea respectivă nu se știa că acele comete erau acolo. Și el s-a gândit dacă nu cumva semna ar putea să provină de la comete. A construit și o teorie fizică și teoria lui e destul de frumoasă. Și dacă pot să spun, spun într-un minut ce spune teoria lui... Te rog, te rugăm! Da, teoria lui sună felul următor. O cometă este formată în mare parte din gheață. Căldura soarelui încălzește gheața și formează apuri iar acești aburi de apă sunt supuși după aceea radiațiilor cosmice, pentru că o cometă nu are atmosferă cum are Pământ. Ea trebuie să suporte o grămadă de radiații cosmice, inclusiv pe cele din ultraviolet. Aceste radiații cosmice distrug moleculele de apă și creează atom de hidrogen, sau mai bine sus molecule de hidrogen, care după aceea stau ca un nor în jurul cometei. Și din cauza, tot din cauza radiațiilor cosmice, aceste, uh, aceste atomi de hidrogen sunt excitați și dezexcisați și emit radiație precis uh, emită uh, unde radio, precis pe frecvența de 1400 de MHz, adică cea care a fost măsurată. Aceasta însă, atenție, era o teorie, deci acum a ani de zile când a venit cu teoria, puțin l-au crezut uh, ce a încercat el, a încercat ca să caute cumva uh, spațiu pentru a măsura cometele respective, pentru că au existat două comete și el a văzut că acele comete se vor întoarce înapoi, la începutul acestui an și la anul viitor. A încercat să obțină spațiu de, ca să le măsoare, cu alte radiotelescoape, n-a reușit, până la urmă și-a construit propriul lui radiotelescop, o beveste mai lungă. Într-un final, la începutul acestui an, a reușit ca să măsoare una dintre comete. Și, surpriză, surpriză, Semnalul măsurat este identic Cu cel măsurat acum 20 și ceva de ani Dar n-ar putea să fie O coincidență pur și simplu? Și totuși acel semnal să fie De fapt altceva? Întreb și s -ar eu S-ar putea să fie o coincidență Corina, Numai că pe de altă parte dacă ai și teoria Care se explică și apropo citit lucrarea lui Lucrarea lui a măsurat nu numai o singură cometă A mai măsurat și alte trei comete Din alte părți și obținut acela semnal Este mai mult decât o coincidență, cred eu Cred că e o propietate foarte mare ca aceasta să fi fost realitate. Bun, până la urmă, deci, este încă un mister rezolvat În orice caz, lucrarea a fost publicată în uh, Journal of the Washington Academy of Sciences Așadar, nu e o publicație oarecare Ar trebui să aibă ceva <laughs> greutate Și, deci, asta ce înseamnă acum? Că ne-am mai, uh, ne mai lămurit că nu există exact Mai, a, mai așteptăm Mai așteptăm, da, dar poate că trebuie să mai așteptăm mii de ani sau poate sute de mii de ani. Noi nu suntem grăbiți. Așa, așa. Avem tot timpul înainte. Avem tot timpul înainte. Nu, înseamnă, înseamnă, înseamnă pur și simplu că dacă există extraterestri undeva, ei nu stau ca să ne trimită nou semnale. Că, Doamne, Doamne, pe undeva pe planeta Pământ au venit niște pământeni și abia ne așteaptă pe noi să audă semnale noastre. Probabil că se și ocupați cu treburile lor, cu politica lor, cu viitorul lor, prea puțin preocupați ca să-și facă simțită prezența unei planete îndepărtate în niște pământ. Deci noi facem totul să devenim interesanți prin politica pentru noastră, ei, pentru, pentru, pentru oricine. Da. Da. Mă gândesc că ar fi poate și plictisit de atâta, cum să spun, exuberanță din partea noastră să-i să descoperim odată. Adică, în fine... Bun. Poate, poate că nu sunt interesat, Corina. Tot mai. Cu unii care, care, care spun așa. Planeta Pământ este prea ecocentrisă. Pământul se gândește prea mult la ei. Să-i să mai lăsăm acolo, în, în, în lumea propriu. lor călduroasă. Pământenii da? Își da. sunt suficienți, așa că n are rost să-i mai turburăm. Îți mulțumim foarte mult, Cristi, și ne auzim săptămâna viitoare. La revedere, mulțumim! Eu vă mulțumesc. La revedere! La revedere, ce mai descoperim până săptămâna viitoare. Se întâmplă foarte multe lucruri interesante în știință. Uh, hai să revenim la invitații noștri, Elena Ioan și Cristian uh, Ionuț, Costin. Foarte bine că ați închis căștile. Mai ales că Ionuț va trebui să plece, am înțeles că e teza la chimie, da? Acum um, și Pregătire. Ba pregătire, pardon, pregătire. Bun. Uh, așadar, Faceți pauză la anul, la anul dai la facultate Și după ce îndi la facultate, ce faci? Reiei a, Cu siguranță o să continui cercetarea Iar dacă nu, în proiectul ăsta o să continui cercetarea în sine deci Pentru e că cercetarea a intrat în tine Da, <laughs> ești deja prins Dar nu ne-ai spus, ne spus tu, de exemplu, cum ai descoperit-o pe Elena? Aveți, Știați unul de altul că aveți același interes? Sau odată ajungi la centru ați descoperit? Era o colegi de bancă Vine, Colegi de clasă, plasă. deci... Știați despre ce faceți? Da. Unul altul? Unul ce... Elena? Păi amândoi știam că vrem să dăm la medicină și am fost interesați de cercetare și ne-am gândit să luăm un proiect în mic, măcar în biologie. La centru? Da, că noi l-am început acum 3 ani și la început am avut un studiu al bacteriei magnetice, adică pe microbiologie. Și după am aplicat acestă, acest studiu în nanomedicină. Foarte interesant. Bun. Îți mulțumim foarte mult în primul rând ție pentru că ai venit. Uh, și, repet va trebui să plece. la nou să mai rămână puțin alături de noi, am înțeles. Uh, sper să ne auzim cât de curând. Mi-a părut bine și cu siguranță de mai așteptăm. Și succes la examene. Succes la, și la examen și la pregătire. Facem o foarte scurtă pauză și revenim în direct în câteva minute.